msimamio wa miradi wanakurudوشea anatokea mwe na anauliza ile nyumba haijawekwa anasema ile nyumba baba alimpa huyu baba haruhusiwi kumpa huyu wakati na watoto wengine wewe uruhusi kwa ku baba yako hata hatuwezi kumnyang'anya baba atakipa na baba huyu mtakuwa mnamsaidia gavenu kwenye makosa ya haramu mtamuangamiza mzee ah hamna bwana anayogoma kama mkubwa na wengine wote wanabakiwa na maumivu ya moyo moyo utafanyaje bwana ukipata laana kule mimi sijarudiki bwana na yule naye anefewa nyumba anabakia na nyumba ya dhulma au mzazi anachohutia hii nyumba ni ya familia ya familia yako iko wapi ushakufa we familia yako isiti Nasiku kila mmoja huyo ana mlango, huyo wana dirisha, huyo ana chumba, hui wana smeti tutagawana vipi nyumba hiyo moja hii? Watoto tuko 12, tutagombana tukubuu. Sasa jamani, mwenye pesa anunue hili nyumba atupe chetu tukatafute pa kuanzia nasi. Alafu wewe utaona unajua kanuni ya baba yule tumezaliwa pale basi, lakini nyumba ya kwako. Sasa hauna pesa ya kutupa changeni wawi ni basi wako wenzenu hatuwezi bwana hii nyumba haiusi wala hakichukui mtu maraka atakaibakia kubakia hai katika familia ndio atakua mwenye ile nyumba si ndio hivyo kwa hiyo wa kwanza utakufa mke wako na watoto mirathi yao iko pale hawapati na mdogo wako iko pale na dada yako aliolewa Uingereza iko pale na dada yako mwingine kaolewa Uganda iko pale Anabakia kaka yake huyu mmoja yeye mwenyewe na watoto watano wewe una watano mdogo wako ana kicha mwingine ana wawili mwingine ana wale wote miras yao imepotea anabakia yule mmoja anatokea mtoto mwenza bamkubwa bwana urasia yetu shia yako sio ndoka na baba yako hii nyumba ni mimi ndio ndio nyumba ya babangu na wewe kadhaa nyumba ya baba yako Baba yangu anashia yake hapa. Hakuna sheria ya baba yako hata mimi ndio bakiye hali ndio mwenye sheria ya jumba. Ah. Ni nyumba ya familia. Matokeo yake na yeye ya anakufa, watoto wake wanakuwa wenye nyumba. Wengine wote wamekosa. Angalieni haya madhambi yanayoenea kwenye familia zote. Alafu hawa watu wanaingia kwenye haya madhambi kwa nini? Eti kwa sababu tu wanalinda ule wa yule mtu. Na aliyewachabulia Maskini na elimu ya kujua jambo kama hili lakini wapi wanatunza? Wewe wa unaji wewe utakayetunza dini aliyochagulia Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahari yako itakuwa ni kubwa kiasi gani? Heshima yako kwenye familia yako itakuwa ni kubwa kiasi gani? Allah amekuchagulia dini. Usife bila hakika unakufa Muislamu, unaijua hiyo dini. Allah kanachagulia dini, naitwa Abubakar Musa. Dini yako sio jina. Unaijua, unaijua, Unajua? Yu. Mimi ni mmoja wa Waislamu. Maana Uislamu nini? Ninyekee. Uislamu una nguso ngapi? Hiyo bwana siku nyingi tumesoma darasa. Sikumbuki tena, sio? Haya Quran wajua sura gani? Ndugu yangu bwana miaka mingi kuniye kambiti dello polizia unajua sura gani ya qurani mm -mm. kingine cha madhara ni kwamba kuna baadhi ya watu ambao allah amewaruzuku vijisati kidogo وكانo magari matano sita nyumba 10 20 hizo senti nyiki senti kidogo hiyo Watoto wake hawawezi kwenda madrasa wakachanganyiki na watoto wengine wale watupewa na matusi hawana adabu. Watoto wako watakwenda soma international. Alafu dini watasomea kijaliki. Ustadi utatakiwa uje uwasomeshe watoto wangu dini baada ya magharibi. Mchana waacha muziki, wachezi, baada ya magharibi utawafundisha dini pale Qur'ani mtoto wangu ajisome kujua dini sio kujua kusoma Qur'ani na ustazi na nae kifika pale angalia saa tena sura Madharibi paka isha ni Madharibi paka kitoka msitini saa moja na nusu Na isha inaingia saa 2 na, na dakika na nusu kwa ustadi kifika pale somesho alif beta he jin Akimaliza, adhana imetoka isha tunamalizia eh kwendo je uye somo la nini tusasome kisho na msikitini jamaa yanangalia saa mshuo mwezi anachukua ile yake ile ikamfukoni watoto wanarudi shule mwezi mmoja wamesoma siku tano kwa sababu siku tatu walienda kumsalimia shangazi yao na kuna wiki moja walienda kwa babu yao wakamalizia kurudi nyumbani wakakaa wiki moja nikizo mwalimu akaja akawasomesha sasa hii dini sio dini hiyo wewe unawadhulumu hawa watoto hata kama watajua kusoma Qur'ani hakija yao watajua ndio matokeo tunapata hawa watoto sasa kule shule akirudi anakuja kumshia akirudi anakuja kwa mkajiani akirudi anakuja hizi mutahari ana maikadi ya ajabu kwa sababu dini yake ndiyo Allah yuko, Allah yuko popote tu. Kochooni pia yuko. Hahajui. Hajui akida yake, hajui ke umojini. Ni tauhidi ni mtatu huo. Mungu baba, Mungu mwana na roho mtakatifu. Kwa sababu kule shuleni hakufundishwa. Hapa nyumani hajafundishwa kwa mtoto hamjui Mola wake anabaki ni mtoto anayeyajua maisha yake Allah kimjalia akikua sasa mwenyewe ndio anaanza kupata fahamu ya dini saa haja ya kujua nini ndio unaona sasa mtu kesha kuwa mtu mzima anakaza mkati kwa, kwa juhudi zake yeye sio kwa baba na mamake aa. ye hapo yeye mwenyewe akatafanya nini sasa wangu wamdhulumu lakini Allah wasamehe tu kwa sababu tabu anayoepata ni yakuwa kusoma ile dini mpaka anajionea huruma yeye mwenyewe lakini baba yake na mama yake hawakuwa wanajua hilo kwa sababu hawakujua thamani ya dini sasa walipokosea wazee wetu tusikosee sisi tusi, tusiwape lumu hao Tuwasomesheni dini watoto wetu inna allah astaqalatu min wa antum. Lakini pia Allah Subhanahu wa Ta'ala akasema amkum tumshuhadaa hivi mlikuwa ni mashahidi mlikuepo idhabara ya akuba al-maut wakati ya akubu na yeye kimempata kifo yamehudhuria maradhi ya kifo yuko kwenye sakarati maut akawakusanya watoto wake إذ قال لبنيه فاليقول له واعبيه واتوتو واك ما تعبدون من بعدي من ناني متكئ معبود بعدي اني موانغalia hu angalia hu usia wa wazazi muangalia rabbul allah alqur'anima amehusia watoto wake isma'il na nani na ishaq katika sira baada ya isma'il hapa kuna mtume Ebuangalia haya malezi yalikuwa namna gani? Baada ya Isma'il hapaakuwa na mtume mpaka amekuja mtume Muhammad SAW. Ebuangalia karne hapa za watu Unafikiria jitihada zilikuwa kubwa ya malezi ya huli. kiasi gani ya huyu? Kiasi kwa sababu ili mtume aletwe ni watu waache dini aje kuwarudisha watu kwenye dini. Maneno watoto wa Ismaili waliibeba dini ya baba yao. Wakawa ndio wasimamizi wa maka, wasimamizi wa Hijazi, watawala na viongozi. Wakaibeba dini ya baba yao, ikaendelea, ikaendelea, ikaendelea mpaka alipokuja mtu mmoja anaitwa Amr ibn al-Hayy al Huyu alikuwa ni mtu ana fikra za kirohani, yani anapata mapepo baadhi ya wakati walinfunulia mambo lakini alikuwa ni mtu mkarimu mtu mwenye uwezo mtu mwenye mapenzi na watu katika wazee wa wangu mwenye heshima akaenda akatembelea miji ya Shamu mambo yake ya biashara kule Shamu alipokwenda akakuta watu wanaabudu masanamu waarabu hawajui ibada ya masanamu hawajui ورب ان نعبد الله تبارك وتعالى هو جوري كتو صنام اكاجي يلى مزينا فكره ذا مسنام اكوالتيه سلام وكاممبيا ان هذا ليست من مله ابراهيم اي شيء Maneno wameishi mi katika mila ya Ibrahimu miaka Wanafata mila ya Ibrahimu hiyo mila nafuata ya Ibrahimu Ibrahimu ameifundisha Hijazi Ibrahimu ameifundisha Palestina mtoto wake akairithisha ile mila ya Ibrahimu ya baba yake kwenye kizazi dua Ibrahimu aliyomba wakati jenga Baitullah al-Haram. Ebu angalia hivi kadri na zamia hapa. Miaka mingi imepita. Lile sanam lile Bait Hubay. Wakalichukua lile sanam wakaliweka kwenye Kaaba. Lakini wakatokea watu wakapinga. Wakasema haibizikani, sisi hatukubali. Lakini wakati wanapinga hawana mamlaka kama yule anyoneka hawana ustauti kama yule aliyeleta aliyeleta ni mtu mkarimu ni mtu ana watu ni mtu anasikilizwa waliopinga ni watu wa kawaida wale waliopinga ile lile sanamu wakao wanaitwa hanifia ah huyo hanifia wale usitajabu wewe kwa maana wale makafiri wakaitwa makafiri kwa sababu mila ya Ibrahimu walikuwa wanaijua vizuri kabisa na walikiri kwamba mila ya Ibrahimu haina sanamu, wakasema walakinha bidاعة lakini bwana hii baada ya hii ni bida nzuri kwa kauli ya bidاعة nzuri hawakuanzisha hawa badazu waleo leo kwa kina kwa ilipotkana wa watu waliopinga sana mmoja ya Ubadhi nikaanza kuwa watu hawaliabudu mara waanza kuwaaika tikadi za biapo watu wakitaka kuapa kuwekana ahadi mambo ya mikataba na nini likaanza ni kutukuzwa likatukuzwa likatukuzwa ikaonekana chama chongamaraimekua mkubwa yakaanza kuzalika kina lakta, kina auza kina manata. Yakaonekana haya bwana yatabakia ni makubwa na bidii wadogo wadogo pia patikane. Mimi ninasimama mlango, mke wangu analakuwa yake na mwanangu analakuwa yake. Sofamia na vizuri. Sasa hapo akio kudirikiwa hawa watu. Akaletwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sofamia na vizuri. Na ndio maana utaona wakati babu yake mtume صلى الله wa وسلم linaingia jeshi kuja kuivunja Kaaba walipoingia wale mabwana wakachukua kondoo zake na mbuzi zake walipoulizwa ni nani kiongozi wa mji huu azu ya chechele kuivunja Kaaba jeshi la tembo jeshi kubwa alipowezwa Babu yake Mtume sallallahu alayhi wasallam akaambiwa tunakuja kuivunja hii nyumba yenu ya kuabudia. Akambia mimi nimekuja kuchukua kondoo wangu na mbuzi zangu. Mimi naomba kondoo wangu na mbuzi zangu. Hiyo nyumba ina mwenyewe. Anaabudu masanamu huyu lakini anaishakiri nyumba ya kaba ina nani? Ina mwenyewe Allah akitaka au kuache uivunje utaivunja akitaka kufuzilia atakufuzilia mimi nipe kondoo zangu na mbuzi zangu <gülüyor> yule jamaa akastaajabu nikuambia <gülüyor> nakuja kufunja nyumba yenu ya kuabudia nyumba ambayo naku-sanyika nyinyi wote okay. eh kila mwaka mnakuja kufanya ibada ya haji yani hao watu wanabudu msalamu lakini wana haji wanabudu msalamu wanafanya umra kwa hiyo usitaajabu kumuona mpigara mli kaenda Makka. Na usiniki kijeju kwa kusema, Mashia ni wa Islamu kwa sababu wanakwenda maka Abu Jali pia alikuwa anakwenda na alikuwa anaishi hapo hapo. Funiaje hapo hiyo? Mmeelewa? Kwaenda Makka si so dalili ya Uislamu. Wachawi pia wanakwenda Makka. Ah, mchawi afike, nilikwambia wafiki ndani. <laughs> Warafika, na hapo. Leo tunataka kujua nende katika misimu ya ibada ya haji. Wapo wanauza dawa za uchawi uchawi. Na kuna waseri wakiwaona tu wanapita ndio. Wapo Algeria kwa. Mmenielewa vizuri? Lakini ukikamatwa na katwa kichwa. Ndio uzuri wa ile nchi. Wala mnatangazo leo ana chungo fulani ha? Wewe ukikamata na ramli yako wewe utajua habari yako kisha Sikuna Mtanzania mmoja alizamwato mwaka mmoja nimesahau. Aliponea chukutu sora wa ni Tanzania na redio duniani ikamtangaza kana atumbukia kwa kondoa alikuwa eh. kule, kule, mambo ya kimataifa <laughs> yo Lakituliye alimjua viitabu vya ramdi kama matwana yao kule Makkah hilo ndio kosa soko kama anapiga ramli kaenda na kitabu chake labda atakuta wateja kule anajua mojawapo ya, ya, ya, ya siri yake. ni nchi ya tauhidi ile. Na kwa sababu ni nchi ya tauhidi na kwa wale watu wote wa jingo walitukana. Sababu hawajini thamani yake. Hakuna duniani nchi inayobakia tauhidi kama Saudi Arabia. Kshima hayawansaa ndio wale wale ndio wale wanaojua wanaojua historia ya dini hakuna nchi duniani mizi ya kibana katwa mkono ni moja tu saudi peke yake kaibe kule habari hakuna kitu kama hicho wale yao kama binadamu kama dola, kama nchi lakini upande wa kusimamia dini ya hukumu za Allah tabarak wa taala hatua kubwa sana من كانوا بزوري ساسا يلى بن اليحى الخزاعي انت وليته عباده يا مسنامه في ارض الحجاز مسنامه لين يقول لا تعوذ وبل دوستنا الملا قwanza لا تناوذا من ذلك فقدنا دينه ايه ني 2 من saya abunaye amewakusanya wanaye anawaambia ni nani mtakayemwabudia baada na yangu wanamwambia naabudu ilahaka tutamwabudu mula wako ukimwabudu wewe, awali liwa, wewe Ibrahim, Ismail, wa ilaha abadika na allah aliyekuwa kuakiabudiwa na wazee wako wewe ibrahima Ismail, na ishaq ilahan waida wote hawa kimwabudia allah huyu mmoja na nahnu lahu muslimin ndiyo familia. Nani kati yetu asiyependa familia kama hii? Na kati yetu sisi tulokaa hapa asiyependa kuna familia kama hii nani? Hakuna. Sasa tuache wazee wetu waliopenda. Sisi hatuwezi kuanzisha hizi familia. Tuanzini leo. Tu familia nzuri. Weka azma. Mimi mke wangu na mtoto wangu. Hii ndio kazi yetu. Na biashara na kilimo na kazi zingine ni sababu ya kuifanya hii kazi iende. dini yeyote. Kwa nini ametchagulia Allah? Hii fahari ya kuchaguliwa dini na Allah peke yake yatutosha sisi. Yacho ni katoka kwa kuitunza dunia. Na kuienzi abana Y يا familie al-dish. Ni madisi la sahha zangu wa hadithi ya walitume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dayni hadithi al-khudsiya. Amaypokia Imam al-Bukhari kusami anasema Allah aliyetakasika Yabna Adam Ewe mwana Adam Tafarrad liibadati Jikwekeshi Faraad ilifursa wakati na muda wako uliokuwa nao Utumie wajibu ya ibada yako mimi Ala nataka umtumie muda wako kwa ajili ya nini? Ya kumwabudu yeye. Nitakachokifanya Allah nasema amla usduraka bina. Kifua chako nitakijalia utajiri. Ghina. Utajiri una aina mbili. Utajiri maadawia. Ambao uko moyoni. Na huo ndo utajiri bora kuliko utajiri mwingine utajiri wa kutosheka na hali unayo huyu ni utajiri mzuri sana na utajiri wa kwani tosheka na ulicho nacho kanaa uni utajiri mtajiri thamani kubwa sana utakufanya ukinai walivyonacho watu utakufanya usiwakusudu watu unakufanya ufurahi wenzako wanakopata. yani ni utajiri ambao unakuondolea choyo sio kama tikswele kitakuwa kimeendelea vizuri ni utajiri Allah anakuwekea ule utajiri kwenye mo. So, ukishapata utajiri kwenye moyo ukaja utajiri wa hisia wa faruwa za dunia ukapata mali majumba na vitu vingine yani wewe wenzako wakitumia unaona kawaida kwa sababu gani tayari una utajiri ndani ya nini ya moyo ni nini yani unachosema kwa masahaba ilikuwa kumpa mwenzake vitu vya thamani yani anaona una ni kawaida nikopata tayari na utajiri wa nini Moyo ukishatosheka unafurahi kuona mwenzako pia anayo. Unaonaje Kwa sababu unakujengea mapenzi na wale waliokuzunguka. Furaha yako wewe unafurahi kuona mwenzao pia wamepata Na Allah atukingenizia haya mazingira ndani ya nyumba yetu, akatuwekea kuna ibada za zaka Zakati ibada ndaa kulishana chakula si unacho alafu una furaha unamweza kuakile unacho una furaha kuwalisha watu toa zakaka kutoa zakaka unajua hii nikitoa kwa sadaka na ndio kwa sababu tayari umekanaa ume na ile ulichopewa na Allah subhanahu na ukikosa unasikia huzuni. Sijapata chakusaidia wangu. Sijapata chakutoa. Fulani katoa mimi sijatoa. Fulani kafanya hivi mimi sijafanya. Unajisikia nafsi yako na fulani kwa sababu Allah amekujalia ghina katika nafsi. Hii ni sehemu ya kwanza ya utajiri. Ukipata utajiri huu ambao wa msingi wake ni akida iliyokuwa sahihi. Ukaja ukapata ule utajiri wa sasa wewe utakuwa mtajiri bora mnanielewa vizuri lakini ukikosa utajiri huu ukapata utajiri wa mali la haula wala قوه illa mfanyakazi wako atajuta utapige simu paka ya chini ya mzee hapa bibi hii ipungue andika kwenye poso yako msomeshwe tunaikata mzee Hataya baa ati mbaya ile change ha? hakuna mchezo kwenye pesa hakuna mchezo kwenye pesa ulizaliwa nayo mpaka hiyo haina mchezo wewe ulizaliwa nayo hiyo uli pesa katika hadithi mtumesema kuna mtu mmoja alikuwa anawakopesha watu alipoakamteua kijana wake kwa ajili ya kuchagua madeni kukusanya madini ya watu. ikawa Ha mwambia, ukifika muda wa, wa, wa kufukitia sasa madeni alikopa nyesi mnakopesha kwa riba wazuri wanakopesha bure yani mtu anakuja anomba mzigo tu nenda anaandika maana nenda anaandika nenda, nenda. anaandika alafu wewe ukajapo kukusanya ile madeni kipiga muda kukusanya anaenda kukusanya akamwambia nenda kukusanya madeni utakimkuta hali ya kibaya msamaha utakimkuta kafilisika msamaha wote mkuta na matatizo kumsamhi. Kwa kijiana anayefanya madili mbaya, basi ngeli atakasishwa. Hii ndiyo msingi. Azatia. Na ye awa akamsamihia. Yeye akaingia maktuba, akaingia peponi kwa kuasamihi wenzake. Komba huyo alikuwa anawakopesha watu, alafu akisema kulipa anawasamahi. Na ye awa amemsamihia kwa nini alikuwa anaseme alikuwa na vina katika nafsi yake au alikuwa kwa utajiri wa kutosheka ndani ya nafsi sasa tenga muda wako kwa ajili ya kumwabudu Allah Allah atakuletea zawadi ya kwanza ni hii hata kijaze kifua chako utajiri utajiri ukikaa kwenye moyo mikono ina service mdomo chako basi yani, mikono inakuwa na kizuizi hapatoa hapostori kwa sababu moyo ndio unafanya unatoa msukumo wa kutoa lakini utijiri ukikaa mkononi moyoni haupo da unaona unataka kutoa mdomo hebu mm. subiri kwanza tutafilisika haraka stabu ngimu mali da daftari upotee bila <laughs> unauandika paka sabuni unanunua jana shilingi 200 uandika kwenye daftari daftari la matumizi matumizi nyanya matumizi wewe acha ubakhili Kuna vitu utakili kuhesabu nyumbani kwako toa tu mtume nyumbani kwake kulikuwa na shahidi sasa mama Aisha akawa anaenda kuchukua shahidi dakika muda hichini ita kuanza kuchukua dakika anachukua yatengeneza watuku hata akataka ajue wewe una kiwango gani muda hichini Akikenda kuhesabu kudapishika gazi. Akamwambia mtume Musa, "Nili kuhesabu haisha. Nilipohesabu kile kisha." Mtume akamwambia, "Ulipohesabu ndio kahesabiwa." Bwana, sasa weka tabia ya kuhesabu. Unipopohesabu, ndio Allah kaipohesabiwa. Sio kwahesabu pushi gazi. Ah, tu ya pushi zako. Sikisha ise katika sasa. Lakini ulipokuwa unachota tu Ayo kwa heshima. Na katika hili kauli baadhi ya ahli kwamba ni makosa watu kupima vipande vya chakula nyumbani, ah, swali dogo. Ah, vijiko vitatu tu. Mpe mkeo hii Sukari ya kutumia. Mkataze mkeo israfu. Msimnie mkeo israfu. Halitosha. nyanya wiki, basi wa wakija wageni atafika nyanya mbili zile zile jamani, sifa bila ongeze. Kwani mchuzi wa watoto ni mtuzi wa wageni? Eh? Yuko mtu alimpa wa mke wake talaka kwa sababu ya nyanya za shilingi 500. Ososema huyu mtajiri huyu kweli? Siku si masikini, huyu. Tumekaa kwenye kikao, anambi, "Kwani hizo nyanya zilikuwa 1500? Cheka 1500 nimeniua panda ya tabora." Kwamba zilikuwa nyanya nyingi. Yeye katumia 2000 tu zimekwisha. Huyu mwanamke na israfu huyu. تمويزه قناه كوسا الليجينه ها سبحانك يا رب سيدي بسم الله الرحمن الرحيم الشيخ يقول لا تشعوا ها لا حول ولا قوه الا بالله كصدق مسكين ومسكين ومچني ويفقير مسكينك هاجي شو شوطه هسه اسوي شاء الله تسمع na sudu fukara yako utakapotenga boda wako kwa ajili ya kuniaguju mimi nitauzilia ule ufakiri wako umasikini wako sasa tusugulisha sisi mtakaposema ugonjwa ni nini umasikini pesa ya gagaa mzee kidogo tu nimekwama umekwama nini mboga ya watoto Kuma mboga ilipo limbali wewe una lako lingine kichuguani kimekupelekea kwa kusungizia mboga kama ukijua ukikaja mboga Si mboga ya watoto. Haya, kwa mboga ngapi? hata Nikichukua kwa Abubakar, nikachukua kwa Abu nikachukua kwa hiyo hiyo. ya kukusanya Mpaka amekuja. kuna Hayo Somaisha. Sasa Allah anamwuzilia huu masikini Unakuwa ni masikini lakini unachabasa kila wakati. Yaani nyumbani kuna mchicha mnachabasa. Watu wako wanacheka tu. Kuna dagaa otufurahi. Yaani hamna tofauti baina ya siku ya dagaa na siku ya nyama. Nyumba yako wewe ya iko kawaida. Hakuna tofauti baina ya siku ya samaki na siku ya mchicha. Nyumba yako iko ya kawaida. Yaani familia yako hivi sio vitu vya kushangilia kwa sababu Allah msuiie ile jambo isisumbue familia. Sasa Allah atakuzuilia umaskini. Ukitaka Allah uzu umaskini usikuchughulishe, fanya nini? Fanya nini? Tenga muda wako kwenye ibada. Mbele hili ibada, lazimisha muda wako uutumie katika ile ibada. Na ibada haikuzuilii kufanya biashara ibada haikufungi kwenda kazini ibada haikufungi kwa familia yako Weka ratiba yako na usikubali ratiba yako ikagundũkwa kienyeji kwa sababu ni ibada mnanielewa lakini kisha mtume akasema illa mutafa'al kama hautofanya hivyo Hautofanya nini hautotenga muda wako wa illa tantafa kama, Hauta kama hautafanya waendelee Mliki stodara ka kifua cha kunatakijaza majikumu utakuwa na majikumu shughuli kazi adhi na majukumu hayaishi na kila siku yanaongezeka kwa hiyo Allah atakushughulisha alafu akasema wa lam fasud faqrak لو مسكينوا كوسيتوذibia usijikuta ftaela nenda kata kata nenda kata kata utageba mikaa wewe nikifika mshoa mwezi hauna akiba unajua leo ni kwa faida shilingi macho una mkali nimeunua shilingi 10 nimeuza 15 au 25 maana faida ni 15 kwa nikipiga kifuko zangu kumi hapa amna aje boda, boda mjini nena Sunasoma kwenye mtaa, kasome kwenye mtaa. Mimi unabeba chipi ya kwanza mwezi. Unashinga gapi hapo? Ah, Alhamdulillah 200 bwana. Maleni ya mtoto mdogo. Mpili to hospitali tano, Mke na ye, kifua. Mpili ko hospitali kwa polisi. Ah, hiyo mapoa wa hiyo sekali bwana. Ile pesa ya jeje ki isifanye kitu. Ah ah acha kicheche na wao si wanaabudu mka nenda taabudu mka wako sasa au ameしかambia akakushughulisha usiyombe kushughulishwa na Allah wewe minada yote tabora utaijua minada yote na kila mnada utarudi na faida ya 1000 na yote itaisha ikifika mnada wa pili hauna faida ya moja na ukikusanya faida kubwa yote utaenda kununua mzigo Ukienda kununua mzigo unapata asara mzigo wote Unaanza na madeni upya utatembea minadani pako naingia kaburini Tenga muda wako kwa ajili ya mbara lakini usipofanya hivyo Allah hatouzimia umaskini Hiyo ni njia ya kwanza ya kutokuzuia umaskini lakini njia ya pili we utabakia na pesa kisadaku na utakuwa na jina na hautofanya chochote Leo utakuwa saiti Kariakoo na kesho utakuwa saiti Ipuli na kesho kutwa utakuwa saiti usule. Watu wameanza masaiti tu. Watoto hawamui baba kwa sababu ya saiti. Matokeo yake limeingia kaburini vuna kitu. Kumbe miaka yote unazaleta shahidi hujini. Unonyoshaga kidole tu. Anausfumia imamu dokso maimam la imamu marabuka ha ha ha sema man watu unakuwa kumijui na ukaona hana haja na wewe wewe una haja na majumba umejenga majumba yako usule unapangisha yote yamejaa wafanyakazi wa benki alhamdulillah Majinga, maj, majumba yako ya Kariakoo yamejaa majumba yako ya Ituli yamejaa jamani ee, hey, tumeibiwa mp ah, fire una sikitiko kuibiwa watu wako matuni kabisa wanatoka pataka aina mchagojewe ulitoa nafsi to. Dakuje yote toke yako. Ae na peke yako umetongile nini? mmoja msikiti wa Kanyenya kuna mwaarabu mmoja aliokuwa amplifier. akakaribu na msikiti. Sasa imam sijua namuoto wa Kiswahili Amka! Amka! Amka! Ima watch, ima Ah, ula wala wala nguvu tindi mimi au kaundoa ni hichi tungeni muda kwa ajili ya ibada zetu tungeni muda kwa ajili ya dini yetu tungeni muda kuimarisha familia zetu kwa dini nimesungumza kienyeji sana lakini studio langu ni kwa takanieleweke kitu gani nimesudia ndoko mmenielewa kidogo na unahitaji tuwe na familia hai. Unahitaji juhudi. Alafu usitegemee jitihada za tu na dua. Ombea dua familia yako tenga muda baba kaa, ya Rabbi mke wangu kiburi. Mwanamke asikie na ni chungulisha ya Rabbi ni saidiwe achakusaidia pamoja na mwili. Mke wako ambadilisha ama mungu. Eh? <laughs> hasbi hiyo <laughs> katika soko mkati kuna kile tisa chakithi ni Musa wakakuta mtoto anacheza mtoto anacheza akamkawa tamu akamkata eh. Musa ambia, abuze, bie, bie. kwa walipokuwa kitufunulie alimwambia huyu mtoto wazazi wazaz, wazaz, wake ni uelewa lakini huyu mtoto muovu na Allah amechelea huyu mtoto kwa mapingi wazazi wake wanapompenda atawaharibia dini yao tumemungua awape mtoto mwingine mzuri sasa unakataa mke wako asife kwa nini eh au sibebe yeye apo te tu ajaribu kidadi sio huyu kwa daupe ndaoogopa wewe sifa cha Allah kubadilishia Asa Allah ni tananje nyingi takubadilisha. Anaweza kumbadilisha alhamdulillah. Akabadilika, akawa mwema, ngonde mke mzuri. Lakini hawa arasu, hmm, huyo hatabadilika. Na huyo mja wangu amempenda mke wake. Na huyo mja wangu nataka ni msaidie. Hebu mwanamke kufa kwanza. Anakufa yule mwanamke. Allah msamehe mke wangu msikivu. Nilikuwa namtakipa jeuri. Bila kuwakile kulaini mingi sasa. Mtoto wote. Ye Rabbi nije mpata hutangu mzo. Ishe Itikafu, itakua badala ya kawa. You know what is the wish. Ndio mapenzi yao yako ipo. Sasa tuwaombeeni duae wako yetu na tuwaombeeni duae watoto wetu. Tuombeeni duae vizazi vitu. Usitegemee vigenti vyako. Usitegemee umaarufu wako kwamba jina lako leo litamfanya mtoto wako abadilike hapa. Ha. Muombe dua mtoto wako, muombe dua familia yako. Anasufanya jitihada za kielimu sisi somo nangu, kidamu madrasa. Mke wangu, kiduka some. kasome, upate kizazi kile. Tule. Tule kwa Ibrahimu. Kila kila mmoja akiweka hii mia, na akamuomba Allah, mi naamini hii tabora baada ya miaka kumi, itakuwa tabora kusadikia. Na ushirikina utabakia historia. Ulikuwa na wachawi hapa lakini atafungwa. Sasa hivi tu familia nzuri. Na kweli, kwani ule wale wachawi wa miaka kumi ndio wachawi wa sasa hivi? Si wapo tofauti. Wako tofauti. Na mtakwenda itafikiriwa watoto wetu baadhi ya mambo hawajui. Kwani hicho kikoje? Ah! Mshikgu wangu huko ukuta hicho. Si tulikuta haya magwa, watoto wetu wanakwenda sisi sasa hivi mkienda mwashini 30 hawasomi nyie mnakumbuka jenezelenisho la somo 30 jenezelenye mimi nimehudhuria maichi wazushi mingi wakifika mwisho haya allahumma thabbit mara kama wanataka lakini wanagombwa Tunataka hizo hizo yeye sasa wanaanza kusahau Tulikwenda kufika msikiti msiba mmoja mzee mmoja akatashirika Yulee bwana anambiwa asome atarakini akasoma kwa Yasiin Sasa sikaniona mimi nilikozangu pembeni nimekaza zangu pembeni wao sikisomgea kwenye kaburi lao tutatua ugomvi sisi bwana Yule akasoma yasini. afu yasini yeye akasoma aya tano za mwanzo <laughs> kidogo tu hapo alifauka ha. mzee alikasimika sana Sera so, wali haya mambo ya, ya kiwahabi ndio hatuyataka ki sisi. Hatutaki mokuwa kiwahadi baba. Moku gani? Leo tuta leo mbona soma talakini unakuja kusoma yasi. Nini sasa? Hayo kesini la suba kidogo. Nini sasa? Unaacha mimi na kabla eh? zenu. Mmepata wahadi. Maskini alisomwa yenu, ushibwe zake. Wote wasifu. Taliki hajisomeki kwa ni muda wa 30 umepita. Unajaribu kuchaka kutoka, tunatokaje? Bora tukimbilie kwanza kwenye Yasiin, baragae taqdi Allahumma satitu bil qawl Na Nashikimu ndio watakuja tu. Utafika tu. Unanielewa vizuri. Sasa, wakati wale wanafika, tunafanya jitihada sisi. Tunamuomba Allah tبارك وتعالى leo nyumba hii nyumba ya sunna kesho nyumba ile pale ya sunna unaongelea kwa nyumba mitaani Mbuna majumba yako mengi hivi Kataa ukapangisha utapata mpangaji wapi tuko sisi wenyewe kwa masalia ndio mpangaji wako wote utakimziki unakuta majumba ya watu masufi lakini majumba ya kifahari Inawezekana jamani mmenenepa kuna azma kila mmoja wetu aazimie familia yangu lazima iwe familia thabiti katika dini ya Kiislamu sio familia ya Kiswahili familia thabiti katika dini We baba ukianza na Allah atarikiwasuluhisha Ibrahim al-ijtihada na Allah akambariki akubarika mujtihada na sisi tukifanya jitihada Allah atatubariki nadhani mmuelewa vizuri tunamuomba Allah Subhana Allah wa Ta'ala atukubalie itijaji zetu na tusamehe makosa yetu. Aziongoze familia zetu na azithibitishe familia zetu katika dini, akiepushe sisi na mzazi wetu na ushiriki na uovu. Innahu waliyadhalik wa alqadir alayh. Wassallallahu ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam.